87. Omul și destinul. Semnificația bucuriei de a trăi. Judecată în perspectiva iudeo-creștină, religia greacă pare să se fi format sub semnul pesimismului. Existența umană este prin definiție efemeră și încărcată de griji. Homer compara omul cu frunzere rostogolite de vânt în țărână. Comparația este reluată de poetul Mos din Colofon, în lunga sa înșiruire a relelor. Sărăcie, boli, doliu, bătrânețe, etc. Citez. Nu există om căruia zeu să nu-i trimită o mie de rele. Închei citatul. Pentru contemporanul său, Semonide, oamenii sunt făpturi de o zi, trăind ca abitele, fără să știu din care parte le va trimite Zeus destinul. Nota 15. Poeții Ionieni pare îngroziți de sărăcie, boală, bătrânețe. Singurele consolări posibile, războiul și gloria sau desfătările aduse de bogăție. Închei nota. O mamă îl roagă pe Apolon să-i răsplătească pietatea, acordându-le celor doi copii a ei cel mai depreț dar al său. Zeul consintă și copiii se sting în aceeași clipă, fără suferințe. Teognis Pindar Sofocle proclamă că soarta cea mai bună pentru oameni ar fi să nu se nască sau odată născut să moară cât mai repede posibil. Moartea totuși nu rezolvă nimic, întrucât ea nu aduce extinția totală și definitivă. Pentru contemporanii lui Homer, moartea era o post-existență diminuată și umilitoare în beznele supământene ale Hadesului, locuită de umbre palide, lipsite de forță și memorie. Ahile, căruia Ulise reușește să-i evoce fantoma, declară că i-ar plăcea să fie mai degrabă pe pământ sclavul unui om sărac decât să domnească peste toată împărăția morților. De altfel, binele săvârșit pe pământ nu era răsplătit și răul nu era pedepsit. Singurii condamnați la chinuri veșnice erau Ixion, Tantal, Sisif, pentru că îl jigniseră pe Zeus în persoană. Menelaos nu coboruse în Hades, ci fusese transportat în Eliseu, doar pentru că, însurându-se cu Elena, devenise nepotul lui Zeus. După tradiția transmisă de Hesiod, alți eroi se bucură de aceeași soartă, dar este vorba de ființe privilegiate. Această concepție pesimistă s-a impus în mod fatal când grecul a luat cunoștință de precaritatea condiției umane. Pe de altă parte, omul nu este sensu, creatura unei divinități, Idee împărtășită de numeroase religii arhaice și de către cele trei monoteisme. Prin urmare, el nu îndresnește să spere că rugăciunile sale vor putea stabili o anumită intimitate cu zei. Pe de altă parte, el știe că viața sa este deja hotărâtă de către destin. Moira sau Aisa, soarta sau parta, care i-a fost atribuită, adică pe scurt, timpul acordat până la moarte. Nota 16 Semnificația termenilor Moira și Aisa a variat de la Homer încoace. Aceste puteri aproape demonice care îi mânaseră pe oameni spre nebunie au fost mai apoi personificate și au devenit zeițe. Cele trei Moire apar pentru prima oară la Hesiod. Ele sunt fiicele lui Zeus și Temis. Închei nota. Prin urmare, moartea era hotărâtă în momentul nașterii. Durata vieții era simbolizată de firul pe care îl tesea divinitatea. Nota 17. La început, torsul era efectuat fie de către zei sau de daimon, fie de către moirea sau alisa, dar în cele din urmă, la fel ca în alte tradiții indo-europene, dar și orientale, torsul destinelor a devenit atributul torcătoarelor. Clotele. Se scrie K-L-O-T-H-E-L-E -E, sau Moirilor. Citez, a toarce soarta cuiva echivalează cu a lega altfel zis, a-l imobiliza într-o situație imposibil de schimbat. Închei citatul. Închei nota. Totuși anumite expresii precum moirea zeilor sau Aisa lui Zeus lasă să se înțeleagă că Zeus însuși au hotărât sorțile. În principiu, el poate modifica destinul, așa se pregătea să facă în cazul fiului său, Sarpedon, în momentul în care viața acestuia din urmă ajunsese la capăt. Dar Hera îi arată că un asemenea gest ar avea drept urmare anularea legilor Universului, adică ale justiției, Dike, și Zeus îi dă dreptate. Dike se scrie d -K i k e acest exemplu arată că Zeus însuși recunoaște supremația justiției. De altfel, dike nu este decât manifestarea concretă în societatea umană a ordinii universale, altfel spus a legii divine, Temis. Hesiod afirmă că Zeus le-a dăruit oamenilor dreptatea ca să nu se poartă ca niște animale sălbatice. Prima datorire a omului este de a fi drept și de a da dovadă de cinste față de zei, în special oferindu-le sacrificii. Desigur, semnificația termenului dike a evoluat în decursul secolelor, care îi separă pe Homer de Euripide. Acesta, din urmă, nu există să scrie. Citez, Dacă zeii fac ceea ce e urât sau josnic, nu sunt zei. Închei citatul. Înainte de Euripide, Eschil declara că Zeus nu îi pedepsește pe cei nevinovați. Dar încă în Iliada, Zeus se poate recunoaște ca protectorul lui Dike, pentru că el garantează jurămintele, proteguiește pe străini, oaspeți și pe toți cei care cer ceva. Nota 18 Lloyd Jones, The Justice of Zeus, pagina 6 Împotriva interpretării lui Daz, The Glyx and The Irrational, pagina 52 Zeus este pe deasupra modelul regelui, ca responsabil al bunăstării supușilor, Bazileusul este prin forța împrejurărilor protectorul drepturilor și obiceiurilor tradiționale, temistes. Altfel spus, el trebuie să respecte o anumită diche. Pe scurt, zeii nu lovesc oamenii fără motiv, atâta vreme cât în muritorii nu transgresează limitele modului lor de existență. Dar e greu să nu încalci limitele impuse, căci idealul omului este excelența ori o excelență excesivă riscă să trezească orgoliul nemăsurat și insolența. Hibris, se scrie H-Y-B-R-I-S. Ceea ce i s-a întâmplat lui Ajax când s-a lăudat că va scăpa de moarte în ciuda zeilor și a fost zdrobit de către Poseidon. Hibrisul provoacă o nebunie temporară, ate, care orbește victima și o mână către dezastru. Nota 19 când Herodot pune să-i se spune lui Soron, citez, știu că divinitatea este supusă invidiei și nestatorniciei, închei citatul, el critică mai ales neinteligența acelora care își uită condiția umană și se lasă dominați de hibris. Închei nota. Aceasta înseamnă că hibrisul și consecința lui ate sunt mișla cele prin care se realizează în unele cazuri. Eroi, regi, aventurieri. Moira, partea de viață dată la nașterea celor muritori prea sau pur și simplu iluzionați de idealul excelenței. La urma urmei, omul nu dispune decât de propriile sale limitări, cele care îi sunt menite prin condiția sa umană și mai ales prin moira sa. Înțelepciunea începe odată cu conștiința finititudinii și precarității oricărei vieți umane. E vorba de, și de a profita de tot ceea ce poate da prezentul, tinerețe, sănătate, bucurii fizice sau prilejuri de a ne ilustra virtuțile. Aceasta este lecția lui Homer, să trăiești total sau nobil în prezent. Desigur, acest ideal apărut din disperare va cunoaște modificări. Vom examina în altă parte pe cele mai importante dar conștiința limitelor predestinate și a fragilității existenței nu s-a ștăs niciodată. Departe de a inhiba forțele creatoare ale genului religios grec, această viziune tragică a dus la o revalorizare paradoxală a condiției umane. Doarece zii l a obligat să nu treacă dincolo de limitele sale, omul a sfârșit prin a realiza perfecțiunea și plecând de aici, sacralitatea condiției umane. Altfel spus, el a redescoperit și desăvârșit sensul religios al bucuriei de a trăi, valoarea sacramentală a experienței erotice și a frumuseții corpului omenesc, funcția religioasă a oricărei petreceri colective organizate, procesiuni, jocuri, dansuri, cântece, competiții sportive, spectacole, banchete, etc. Sensul religios al perfecțiunii corpului uman, frumusețea fizică, armonia mișcărilor, calmul, seninătatea, a inspirat canonul artistic antropomorfismul zeilor greci, așa cum se lasă surprins din mituri și care va fi mai târziu criticat drastic de către filozofi, își regăsește semnificația religioasă în arta statuară care îi înfățișează pe zei. În mod paradoxal, o religie care proclamă distanța ireductibilă dintre lumea divină și aceea a muritorilor face din perfecțiunea corpului omenesc reprezentarea cea mai adecvată a zeilor. Dar mai ales valoritarea religioasă a prezentului, merită subliniată. Simplul fapt de a exista, de a trăi în timp, poate avea o dimensiune religioasă. Ea nu este întotdeauna evidentă pentru că sacralitatea este întrucâtva camuflată în imediat, în natural și în cotidian. Bucuria de a trăi, descoperită de greci, nu este o plăcere de tip profan. Ea revelează beatitudinea de a exista, de a participa, chiar la modul fugar, la spontaneitatea vieții și maestatea lumii. Ca atâția alții de dinaintea lor și de după ei, Grecia au învățat că cel mai singur mijloc de a te sustrage timpului este acela de a exploata comorile de nebănuit la prima vedere ale clipei trăite. Sacralizarea finititudinii existenței umane și a banalității vieții obișnuite constituie un fenomen relativ frecvent în istoria religiilor. Dar mai ales în China și în Japonia, primul mileniu al erei noastre, sacralizarea limitelor și împrejurărilor de orice natură, a atins desăvârșirea și a influențat profund culturile respective. Ca și în Grecia veche, această transmutare a datului natural s-a tradus prin reapariția unei estetici particulare.